Donošenje tekbira i spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je je od dobrih djela koja trebam raditi u ovim u ovim dana. Nema dana koji su veličanstveni kod Allaha i njemu draži od ovih deset dana. Stoga ih ispunite riječima La ilaha illa Allah, Allahu akbar i alhamdulillah. To su dakle riječi koje trebaju da budu ispunjene ovim danima. Ibn Umar je buhreira radi Allahu ta'ala anuma su znali izići na pijace, pa ljude potsticati da izgovaraju tekbir. Izgovarali bi to glasno, da ljudi to čuju, pa da i oni počnu sa izgovaranjem tekbiru. Izgovarali bi tekbir takve glasno. Ali nisu ljudi zajedno u horu učili tekbire. Čovjek može da govori samo Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A može i da uči tekbir koji je kod nas poznat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar, Allahu akbar, la lillahi Nažalost, kod nas vrlo lahko ova praksa postane učenje veka u horu. Čim jedan glasno uči, odmah se za njim priključe i odmah to hor bude. Ne su naučili veličita Allaha želešanu pojedinačno. Pa učim glasno, ali učim sam. Nije bila praksa s Havara Velvah da uče u Hvoru, nego da uče svaki, svaki od njih pojedinačno.